Розділ десятий, в якому побачимо Веремію біля грецької хати, гнів кошового сірка та початок надзвичайної козацької ради. Тільки після того, як Симеон, вилізши із хлібної діжки, обтрусив шаровари від борошна, до запорожців дійшло, що царевич дивом уникнув смерті. У повітрі стояв пороховий гар від випалу з пищалі. Не було найменшого сумніву, що сотник Чадуїв хотів убити государевого сина. Козаки оскаженіли. Щоб не ризикувати життям царевича, вони воліли писареві Яковині відвести його до куреня, а самі дістали шаблі, пістолі, похапали дрючки і кинулися до дверей. Грецької хати. Дубові двері вже були на засувах. Козаки миттю оточили хату, Стали попід вікнами, Меткіші повискакували на покрівлю І заходилися розшивати сніпки. «Виродки!» – кричали січовики. «Хто посмів стріляти в царевича? Тепер вам каюк!» На постріли з та неймовірний гвалт Прилетів навіть сірків півень Горлопан, котрий страх, як любив, криваві побоїща. Його червоні сережки і гребінь горіли вогнем. Він з підстрипом похаждав о коляса між козаками, погрозливо крисав об землю то крилом, то шпорами, висікаючи іскри. Грецька хата ходила ходором. Посли зрозуміли, що їм, Надходить кінець. Стискаючи в руках мушкети, пищалі і шаблі, Чадуєв, Щоголів та їхні ратні люди чекали погибелі. Але вони, як безстрашні воїни, ще мусили дати останній бій, щоб не померти безславно, як барани. Щоб потім навіть онуки згадували, як воювали їхні діди. Від однієї цієї думки чадуєв і Щоголіву Клубок підкотився до горла, і вони розчулено подивилися один на одного. Скільки пройдено, скільки пережито разом, скільки здобуто перемог. У гарячому пориві посли міцно обнялися на прощання, розцілувалися, а ратні люди і собі злилися в братерських обіймах. Тхорик, який першим проробив у стелі дірку. І припав до неї жадібним оком, не міг зрозуміти, що там відбувається. На його і щоголева посипалася глина. Вони задерли голови і побачили, що згори, крізь отвір у стелі, на них заглядає сама смерть. І раптом посли згадали, що вони мають захисну царську грамоту, яка повинна їх врятувати від розлючених запорожців. Он же вона лежить у скринці, згорнута сувоєм, скріплена царською печаткою і власноручним підписом царя Олексія Михайловича. Грамота, яку їм сотникові Чадуєву і піддячному щоголіву, доручено прочитати на козацькій раді. Вони обоє кинулися до скриньки і, стукаючись лобами, вхопили грамоту і піднесли до стелі, показуючи Окові, що зазирало в дірку. Тхорик не дуже тями у царських грамотах, Але добре чув, що кричали посли, І як чули їх і ті козаки, що стояли під вікнами. Чадуй і Щоголєв волали, що ось же вона царська грамота, Яку вони повинні зачитати на козацькій раді, А тоді вже нехай не зове товариство вирішує, Що далі робити. Тут, у цій грамоті, Окрім усього, є добрі вісті про царське жалування для запорожців, яке вони отримують ближчим часом. Гроші, харчові припаси, ломові гармати, ядра, порох, свинець, чайки та п'ятдесят бочок смоли, сукно на жупани, а також летаври і сипощі. Почувши про таке щедре жалування, козаки трохи охололи. А суддя Білий сказав, що так воно й годиться – вислухати на раді царську грамоту, а тоді вже вирішувати, кому на шибеницю, а кому до секвестру. Суддю хоч і знехотя, але підтримали значні військові товариші та діди райці. «А якщо царевбивці вбивців течуть ще до ради?» – спитали Тхорик, Іваник і Вовкотруб. Хіба ви не знаєте, що москалі, як в'юни, уміють з рук вислизати? Їх заспокоїв Асаул Харко Білецький. Він виставить таку сторожу, що ніхто не вислизне навіть у каглу. І Харко сам узявся командувати вартою. Поставив чатових із мушкетами на причилках, біля вікон, позаду грецької хати з боку чортомлика. Сам же заховався з в сінях до яких тайди таки висадив двері. Тхорик виліз на покрівлю і сів на комені. Звіддалік він був схожий на буська з мушкетом, що змостив собі гніздо на грецькій хаті, і що миті готовий битися за те гніздо і за хату. Нарешті козаки розійшлися по куренях. Бузчісі, що сиділа в гнезді на ганебному стовпі, з висока було добре видно грецьку хату, тому вона дуже схвилювалася, побачивши там Бузька з, муш... з мушкетом. Чи не її чоловіка він піджидає, коли той вертатиметься з жабинятами від болота? Сьогодні взагалі був тривожний день, багато в чому незрозумілий Бузчісі. Чому, коли всі побігли до грецької хати, Сірко залишився сам? у курені царевича. Потім Кошовий пішов до себе, а Симеона привів додому писар Яковина. Тим часом біля грецької хати діялося казна що. Там навіть стріляли. Бущиха хвилювалася за чоловіка. Та коли на все затихло і поснуло, бусько прилетів і приніс у Дзьобі десяток дрібних жабенят. Він сказав, що затримався, бо літав аж на третє болото. Одне жабиня з того болота варте десятьох великих жаб, що водяться на ближніх луках. Бущиха одненьке проковтнула відразу, і воно ще живе так приємно полоскатало її всередині, що вона відразу знесла велике тепле яйце. Бущиха похвалилася яйцем буськові, він зрадів. Пригорнув її до себе крилом і поцілував у щоку. Сказав, що завтра теж полетіть аж на третє болото. Так вони ще трохи погоманіли, поки не побачили кирика. Бущіха з чоловіком дуже любили цього молодого козака. Він знав їхню мову. Іноді зупинявся під ганебним стовпом і задерши голову клакав до них. Буськів питаючи, як їм ведеться. Вони клакали до нього, що все більш-менш. Кирик, задоволений, ішов далі до Пластунівського куреня або до сирка. Сьогодні він до них не простояв, бо вже була ніч. Чемний хлопець. Та, незважаючи на пізню годину, Кирик пішов до сирка. Вранці Кошовий відрядив до грецької хати суддю Білого, писаря Яковину та курінних «Добрий вечора» і «Саливона Гапочку», аби вони серйозно побалакали з послами. Годі, мовляв, дратувати козаків лихослів'ям проти царевича. Беріться за розум, бо все погано закінчиться». Ідучи до послів, вони ще здалеку побачили, що на грецькій хаті сидить бузько з мушкетом, а біля вікон – на причилках, і далі до чортомлику стоїть у поготівлі сторожа. Куріний добрий вечір помахав кулаком своєму кальнеболоцькому гайдамаці. Тхорик, на знак привітання, хотів зняти шапку-бирку, мацнув себе за голову і згадав. Що його шапка вчора полетіла не відкуди разом із кулею. У сінях суддя Білий перечепився через осавула Харка Білецького, який закуняв після безсонної ночі, підклавши під голову пищаль. «Стукати треба!» – невдоволено буркнув Білецький. «Бо в потемках міг би смальнути, не питаючи хто». Як вони там? – поцікавився Білий. Хто? – не зрозумів Білецький. Ну хто-хто? Посли? Посли сумирні. Ратні люди трохи шумлять. Вони вічно голодні та злі. А ви що, не давали їм їсти? – спитав Білий. А вони що, заробили? – здивувався Білецький. Ну, ми ж наче годуємо полонених сказав Білий. «А вони не полонені!» заперечив Білецький. «Вони самі прийшли, щоб убити царевича!» «Це не посли, а душогуби!» докинув добрий вечір. Суддя Білий, пам'ятаючи зауваження Білецького, чемно постукав у двері, але ніхто не обізвався. Суддя, писар, Добрий вечір і гапочка зайшли на ту половину хати, де жили Чадуєв і Щоголєв. На другій половині шуміли голодні ратні люди. Почувши, що хтось прийшов, вони притихли, сподіваючись, що кашовари принесли їжу. Посли сиділи за столом, як сичі. На столі не було нічого, крім царської грамоти. Суддя Білий налаштований був рішуче. «Ви прийшли від царя, але без царя в голові!» – гнівно промовив він. «Чим ви думали? І ти, Василюча Дуєв, і ти, Семене Щоглєв, коли вчора на очах у всього товариства наважилися застрелити царевича!» Посли вперто стояли на своєму. Вони сказали, що запорожцям затуманив голови самозванець. «А хіба ж ви не бачили вчора в щілину, що це викопаний великий князь і цар Олексій Михайлович?» – спитав суддя Білий. Сотники піддячні відповіли, що вони приїхали сюди не дивитися в щілину на самозванця, а забрати пройди світа до Москви. «Погано!» зітхнув суддя Білий. Я думав, що за ніч ви наберетеся розуму. Взавтра буде козацька рада, на яку прийде і царевич Симеон Олексійович. Роздивитися на нього завидно ближче. Тепер уже ні від кого не приховаєш, що ви хотіли його застрелити. Якщо царевич накаже козакам покарати душогубців, вас зітруть. Намак. Чаду й вищоглів мовчки сопіли у бороди. Тому вихід у вас один, сказав суддя Білий. Не буду приховувати. Нас послав сюди, кошовий отаман Сірко, і велів передати, що ви ще можете врятувати собі життя. Щоб виправити свою страшну помилку, ви повинні прийти на раду. Впасти на коліна перед церевичем і благати, аби він вас не карав, а милував. Ваше щастя, що ви вчора не вийшли до церевича, бо він би посік вас на капусту. Йому тяжко і незвично слухати наклепи, бо він людина шляхетна царської крові. Навіть з лиця його видно, що там, під шкірою, тече блакитна кров. Тому, якщо ви вклякнете перед царевичем на коліна та покаєтесь, він вас помилує. Посли дивилися на суддю Білого риб'ячими очима і мовчали. Писар Яковина теж узяв слово. У царевича Симеона зіло добре серце, сказав він як чоловік, що навчався в Київській академії. Якщо каяття ваше буде щирим, а не токмо для спасіння живота свого, то царевич вас простить. Добрий вечір, і гапочка схвально кивнули на такі зілопереконливі слова. Вони чомусь думали, що пасли й зараз стануть навколішки, дякуючи за мудру пораду. Натомість сотник Чадуїв узяв зі столу царську грамоту, згорнуту сувоєм і скріплену печаткою царя Олексія Михайловича. Притиснув її до серця і сказав, «В великою бросаєте брасаєте нас напужанням своїм, паколь ми вважали вас своїми радімими братишками, младшими довірними дондже. Судя Білий спантеличено подивився на одукованого писаря Яковину. Ти щось утнув з того, що він белькоче? Каже, що їм краще кинутися з великої кручі, у чортом лик, переклав куріний добрий вечір. А далі килиберди я вже не втяг. То може покликати нашого товмача? Запропонував писар Яковина. Та ні, сказав добрий вечір. Він килиберди вміє токмо по татарському. Турецькому, польському та ще трохи німецькому, а по московському так, як і ми. Нехай своїх товмачів за собою возять, якщо хочуть, щоб їх розуміли. Обурився загалом тихий і чемний Саливон Гапочка. А то одне слово не втнеш і гаплик. Їхніх товмачів наші кальнеболоцькі гайдамаки вже всіх перетопили. Нагадав суддя Білий. Ото Снітін був останнім той, що його послом Лодеженським упокоїли. Тхорик, який увесь цей час припадав вухом до комина і чув, про що говорили, говорилося в грецькій хаті, так усміхнувся, ніби йому помазали медом пузо. Може, Карпо вміє? спитав писар Яковина. Той, що з ними приїхав. Та який вишенька! Розсердився добрий вечір. З вишеньки такий товмач, як і з мене батюшка. Ви ще ха, наливайченка покличте. Добре, нехай посталакають далі, Вирішив суддя Білий. Гуртом якось утнемо. немо. і Щогаляв, ретельно добираючи слова та доповнюючи одне одного, сказали що запорожці втратили глуст, повставши проти волі царя. Де ж тут глуст, скажіть, будь ласка, якщо на милість і любов государя вони відповідають цілковитою зневагою? Замість того, щоб прислухатися до послів Олексія Михайловича, козаки слухають якогось приблуду і вірять у його брехні, як у нагорну проповідь. Як же їм не соромно, з якою совістю після цього вони братимуть з десниці царя грошове жалування. Харчові припаси, гармати, ядра, свинець, сукна, сипощі та зілля. «Яке ще зілля?» – насторожився Саливон Гапочка. «Ну, яке зілля?» – Ритально добирав слова, чадуєв. «Сірко просів». «Чого ти чіпляєшся з тим зіллям?» – дорікнув гапочці суддя Білий. «Хіба це головне?» «Ну, зілля буває і ліками, і отрутою», – образився гапочка. «Та ніхто тебе не збирається труїти», – заспокоїв його суддя Білий і обернувся до послів. «Ми вас слухаємо далі». Сотник Чадуєв і піддячний Щогалєв сказали що государ послав їх усіч на радість і звідомлення про царську милість, а не на смерть. Тому козаки повинні схаменутися. «Це ми-то повинні схаменутися?» – вражено спитали сіркові посланці. «Це ми називали царевого сина самозванцем і волоцюгою? Це ми в нього стріляли з пищалі?» Суддя Білий сказав, що до козацької ради лишився один день. Ще є час одуматися і покаятися. Чадуєв вищогалів попросили прибрати від них сторожу, адже вони не якісь колодники, а царські посли. Суддя Білий відповів, що цього не може зробити навіть Кошовий, адже взяти їх під варту постановило все низове товариство. Сам Осавул Білецький пантрує у сінях із пищалю. Ви думаєте, йому дуже хочеться стовбичити там без сну і спочинку? Чи може козакові Тхорику велика радість сидіти на комині? Тут Хворик не витримав, струмив голову в комен і крикнув. «Сидіти мудок доки треба!» Посли злякано подивилися в стелю. «Почулося?» Відтак... Попросили принести їм щось попоїсти, а також радним людям, звичайно, бо ті голодні й злі ще перекинуть хату. «Грецька хата перестояла ще не таких», – сказав писар Яковина. «І вас перестоїть. А їсти, дурне, наче ще серце думається краще. Як на мене, вам би годилося постувати, бо завтра...» «Амінь!» – знов долинув голос з гори. Посли аж зіщулилися. «Чо це за глас марабу із ньоба паки? спитав Щоголів. «Бузько, божа пташка!» – відповів суддя Білий. «Її голосом часто промовляє Господь». Щоголів гикнув, мерзлякувати, поресмикнувши плечима. Чадуєв дивився на стелю, в ту діру, звідки вчора на нього зирило чиєсь око. Послив перше подумали неоднаково. Щоголєв історично реготнув, а Чадуєв перехрестився. Сіркові посланці вийшли на двір повз виструнченого харка Білецького. Поки вони розмовляли з послами, харков стиг відіспатися. Тхорик. Гордо стояв біля комина на одній нозі. «Може, прислати Іваника чи Вовкотруба, щоб тебе підмінили?» Спитав у нього добрий вечір. «Ні, не треба», – відмовився Тхорик, поправляючи на плечі мушкет. «Я краще ногу зміню». Добра служба завжди винагороджується. Уже затемна, коли зморений Тхорик на хвильку задрімав, на нього війнуло теприм вітром, що пах пташиним пірям. Прокинувшись, він побачив, що біля нього лежить його шапка бирка зверху дірка. Тхорик дуже здивувався, бо й не знав, що теплий вітер йому не приснився. То, повертаючись із полювання, біля нього пролетів січовий бусько. Тхорик узяв шапку, щоб Зодягнути на голову, а з дірки вибало жабеня з рожевим пустцем. Такі водилися тільки на третьому болоті. Тхорик трохи погрався з ним, перекидаючи з долоні на долоню, а потім вкинув у комен. Не буде ж він його їсти тільки тому, що сидіть на комені, як бусько на гнізді. Жабеня опинилася аж у покої, де спало двоє бородатих чоловіків. Один хропів, а другий гикав у вісні. Жабиня не любила ні хропіння, ні гикавки, тому не знала, в який куток йому забитися. Зрештою, воно вискочило на стіл і залізло в сувій дорогого олександрійського паперу. Хто ніколи не був на козацькій раді, тому не уявити, яка це велична подія. Спершу задзвонили церковні дзвони, Потім гривнув залп із найбільшої ломової гармати. За ним почали гупати, аж здригалася земля Тулумбаси. Тоді заключно засурмили сипощі. Легкі бойові ріжки. Від кожного куреня барвистими струмками стікалися на майдан запорожці в найновіших жупанах. Черкесках, кунтушах, шароварах та сап'янових чоботях, довгих поясах, при шаблях, але просто волосі. З поваги одне до одного вони перед радою завжди залишають шапки в куренях. Хай там мороз, чи вітер, дощ, чи каміння з неба. Довелося залишити свою шапку і тхорикові, хоч він тепер підозрював, що його бирка не проста. І, можливо, вона бачила і знає більше за самого Тхорика. Виходило так, що шапка розумніша за голову, на якій вона сидить. Спершу на Майдан вийшла звичайна сіромашня та менш значні козаки, які стали широчезним колом, і тільки після них до кола вступили кошовий сірко, з легенькою, ніби й незалізною булавою, суддя Білий з великою срібною печаткою у правиці та писар Яковина зі срібним каламарем і пером. Не всі знали, що пероте було не гусяче, а бузькове. Осавул Білецький з довгою палицею. Після військової старшини коло зайшли всі курінні отамани, з трохи меншими ціпками, ніж у Харька Білецького. За ними значні військові товариші, знатні козаки, діди Райці. Трохи збоку стояли гетьманський осавул Черніченко Чорний, його Джура Наливайченко та поводир послів Карпо Вишенька. І Романах Отець Петро освятив зачин козацької ради. Благословив запорожців на доброчистиві розмисли та богоугодні діла, які підуть на користь козакам усьому Запоріжжю та рідному краю по обидва боки Дніпра. Пройшовши колом, і Романах щедро покропив Кошового, старшину та все низове лицарство, а тоді рушив далі аж до валів. Дяк Капуловський та хлопчики Джури, на силу встигали підносити йому цеберки зі свяченою чортомлицькою водою. Сірко повів довкола очима і побачив, що народу сьогодні зібралося не менше, ніж сходилося на виборні ради. Майдан усіх не вмістив. Козачня сиділа на покрівлях куренів, на церковній дзвіниці, обліпила січові вали частоколи повелазила навіть на оборонні башти, а двоє отчаяк примостилися навіть на шибениці, звісивши ноги по обидва боки петлі. Бусько теж не полетів на болота, сидів разом із бузчихою, обійнявши її крилом, і притулившись дзьобом до бузчішиної щоки. Споглядав це величне дійство, що, можливо, буде записане в книгу «Життя», пером із його крила. Дійство й справді було настільки зворушливо, що в деякого на очах блищали сльози. Тхорик, соромлячись, так низько нахилив голову, що сльози закапали йому за халявий чобіт. Що хвилювало найдужче Не дзвони, не залпи, не тулумбаси і немає някорогов. А це живе море людей, яких... Священне побратимство об'єднало в єдину козацьку родину, де кожен за кожного готовий умерти і з усмішкою на устах перейти в інше, не менш щасливе життя. І добре це чи погано, але в жодному війську на світі немає такої зневаги до смерті, як у Запорозькому. Тому тут кожен сірома стає лицарем шаблі і хреста. Освяченим у таємницю І Іеромонах отець Петро, окропивши козацтво п'ятдесять матч з циберками Чорнотомлицької свяченої, повернувся на коло, витираючи впрілого лоба вже сухим кропилом. Кошовий подав йому знак підійти до нього. О, отець Петро підступив ближче, сірко нахилився і щось зашепотів йому в самісіньке вухо. Обличчя Єромонаха витяглося від остраху і здивування, та цього ніхто не помітив. Отець Петро став біля Кошового і, стримуючи дрожу в грудях, разом з усіма споглядав ще одну цікаву оказію. Двох чужинців вели на раду під вартою чотирьох дужих козаків. Пластунівців Гирій Костогриза та Кальнеболоців Іваника і Вовкотруба. Чадуєв ішов з гордо задертою бородою і царською грамотою в руці, а Щогелів, навпаки, похнюпився, впершись з бородою груди, і його голова підскакувала вгору тільки тоді, коли нападала гикавка. І як тут не похнюпишся, і не гикатимеш. І якщо перед тим як вивести з і чадує вас грецької хати, їх царських послів принизливо обшукали з голови до п'ят, і відібрали навіть ножі. Сотника й піддячного під конвоєм повели в коло. Над Майданом упала така тиша, що було чути як під чобітьми Щоголєва і Чадуєва скрипить свіжий жовтий пісок, яким посипали Майдан якраз під Козацьку Раду. Послів не поставили, як годилося за козацьким звичаєм, поруч з військовою старшиною. Вартові відвели їх у бік за десять сажнів від сірка, від судді, писаря і осаула. Кожен мус мусить знати своє місце. Щогелів нерішуче підвів голову, щоб побачити того, кого він не хотів і боявся бачити. А раптом це буде справді викопаний цар Олексій Михайлович. Що й кому тоді казати? Хоч так, хоч сяк, шибениці не минути. Не тут, то там прийде амінь, як провіщав той голос згори. Щогелів Боязко повів очима по запорожцях, котрі стояли ближче до Кошового. Той, кого сірков вважає царевичем, мав би стояти поруч із ним. Але нікого схожого на Олексія Михайловича Щоголєв не побачив. Йому трохи попустило. Біля Кошового стояли переважно старшини, яких Щоголєв уже бачив. Вуса, оселецці оселецці, вуса, ворушаться на легенькому вітрі. Аген, чи не Івашка Міюзка, той, що привів із дону Церевича, чи пак самозванця, чи кого, що голів гикнув. Іван Міюський підставляв щоку ласкавому вітерцеві, який повівав із дону. В тому, що сьогодні дув Донець, Міюський бачив щасливий знак. То де ж він? Водив очима туди-сюди щогалів. І якби глянути, бодай, здалеку, тоді можна щось думати і вирішувати. А так і тут, і там. Амінь. Чадуєв стояв із гордо піднесеною бородою і вже розгортав сувій. Військовий суддя Степан Білий оголосив усьому низовому товариству, що зараз буде зачитано царську грамоту. Сотник Василій Чадуєв промовляв з написаного таким громовим та впевненим голосом. Ніби це він був царем, а перед ним стояли його вірні слуги і підданці. Козаки слухали царську грамоту, затамувавши подих. Намагалися не пропустити жодного слова, але нічого нового вони не почули. Государ писав їм про самозванця про те, що вони чули вже від послів не раз, а потім суворо наказував видати Лиходія і доправити його до Москви. Натомість він і надалі залишатиметься ласкавим до козаків за їхню вірну службу. Завдатні промисли проти неприятелів на суходолі та морських розливах і регулярно надсилати їм грошове жалування, хлібні припаси, ломові гармати та гармашів, які навчатимуть казаків із них стріляти. А також ядра, свинець, порох, смолу, чайки, сукна, сипощі тощо. Чергове таке жалування вже в дорозі. Ще не дочитав, що всіх титулів, якими величався наприкінці царських грамот великий князь і самодержець Олексій Михайлович. Як над Майданом прокотився голос Івана Міюського. «Це не цар!» – писав. «Це бояри підробили грамоту!» – закричали доньці. «Цар про таке й не чув!» Майдан завирував, заволав тисячами горлянок. «Це посли самозванці! Повісити їх! Втопити!» Роздерти на очах у царевича. Тут навіть навіть хтось пригадав, що чадуєві щоглів, будучи в кишенці, нахвалялися привезти на Січ воєводу Рома, Романовського з військом, щоб забрати царевича, а Січ спалити. Що спалити Січ? Вирвати їм язики. Ми зараз покажемо, кого треба спалити. Гнів затопив Майдан. Здавалося, цього вогню вже не погасить ніхто. Щоголєв бігав очима по натовпу, але того, кого він шукав, поблизу ніде не було. Той, через кого закрутилася така Веремія, стояв за п'ятнадцять сажнів від Щоголєва. Тільки не в натовпі і не серед старшин, а там, де його ніхто не бачив. Царевич стояв у церкві біля вікна, притулившись гарячим чолом до шибки і спостерігав за всім, що відбувалося на Майдані. На його юному свіжому обличчі нервово ходили жовна. Тут вирішувалася його доля.